Horengoa nik er realizalde biharko endaiako ute gaude gaudea ratzaldeo Atcharleón. Bueno, inguruan itzi bain dugu eta zeazki pasaiaeko superportuaren inguruan izan ere azkeneko, bueno, ba udalbatzarran zuepausatu zenuten galdera hori, egia da Hendaieko herriko bueno, historikoki utzienes azkeneko urteetan sentsibilizazio berezia erakutsi egin duela, ba, gure eskualde hontan eh ziren azpiegitura batzuekin gogora ekarri berditu, ba ondoan daukagun e, aireportua, ondo e, aireportuaren inguruan. Bon, bueno, Herrriko etxe gehienak ingurukoak e, bueno, proiektu horren alde egiten zuten, hendaileko heriko etxe aspiegitura horren kontra argi eta garbi e, azaltzen zen. E, Kasu honetan ba, Pasileko superportua aipatuko dugu zuek pausatu zenuten galdera hori eta pixka bat e, alde guzu azaldu nola izan zen. Bai, Lenik e, horritatera zihar da. Biharkondehiak jadanik pasaen urtean galdera bat egin zuela horretan. Nun galde egiten ginion herriko etxeari eta herriko gehiengoari ba, e, jardunaldi batzuen antolatzea edo edo eztabaida pistea herritar herritarrekin batean e, zenta iruditzen zitzaigun importantea. E, endaiako herritarrak jabetzea e, proiektu horren e, ondorioetaz e, urte luze hontan ba, ez dute inolako aurrepauzurik egin eta nola horreut urtarriraren 28an ba, e, superportuaren inguruko bigarren ikerketa publikoa amaitzen zen iruditu zitzai joan importante ba, beraiei berriz, berriz, berriz galdea luzatzea e, ikusirik ba erriko, endaiako herriko endaiako rikotsa etzela inola seru mugitu Gu azken boladan, eh, kad eta ASEO bezalako elkarteekin aritu gira harremanetan justuki gai hori, gai hori lantzen eta eh, ikerketa publikoan ere gutariko batzuk parte hartu izan dugu. Eh, zentzu horretan, eh, nahiko harrituta gelditu gira, Uh, Bandaiaako herriko etxea eta baita ere uh, lapurdiko lapurdik ostaldeko herriko etxe guziek ez da bakar bat ere izan hortaz uh, arduratu dena. Bo, hori uh, lehen uh, lehen gauza ez. Uh, gero herriko etxearen eta berezikia uzapeen erantzuna izan da, Berak ez duela denborarik izan uh, eta ez dula denbora ikusi pasatzen, Baan uh, bai uh, arduratuta dajoela gaiarekin eta uh, egin digun proposamena izan da ba, mozio bat elkarrekin e, idaztea, adostea eta urrengo herriko herriko plenoan, ba horren ba, horren inguruan ba ba eztabaida ez, baina behintzat uh, uh, agerraldi publiko bat izaitea nun, uh, pentsatzen dugun endeiako errikoetxeak argiki esan barduen uh, superportuori ez dugula nahi, arrazoin uh, ezberdinien uh, nagusiki uh, gure ingurumenari egin liezaioken kaltia gatik baina baita ere ez zaigulako ziduritzen gaur egun ikusita ekonomia uh, egoera ekonomikoa zein den uh, ba bere uh, oso eragar Erakargarria izanen den, alako proiektu baten ondorioz, ba, gure, gure itxas, itxasuan, e, igarotzea alako itxasontzi animale batzuk, jakinikoiek ere e, ez dituztela beti behar diren neurriak betetzen ba, e, ingurumenari e, kalte gutxien egiteko. Bueno, horrakoe proposatu zirenean, e, mapa politiko argazki politikoa zeharoz berdinia zen. Eh kasu honetan hori, bueno, argi dago aldatu dela, Donostiako baudaletxea udaletxea gaur egun Bilduk e, bueno, e, eramaten du, independentistak e, bertan daude. Eh bueno, kasuan e, berdin eta horrek eh batean baita albideratzen du Hendaiako herriko etxea Ba, horrelako aderaspen bate eginez gero ba, kontuan, bai, kontuan hartzea hartzeazta bai, hori kontuan hartzea gu bintzat kontuan hartzen dugu kontuan hartzen dugu ere bai hemen Euskal Herrian girela eta e, baita ere horren inguruan galetze, gure buruari galetzen dioju zein azpiegitura behar diren Euskal Herri mailan hori e, alde batetik eta lehen aztu zait esatea ere bai guri, guri e, ite esatzen zaiguna da alde batetik harremanak uh, sendotzea ba, Gipuzkoa kostaldeko herri uh, elkarrekin egin dezagun aurre alako proiektu bat sati bati eta bestalde batetik ere irutzen zaigu endaia uh, erdigunean kotkatuz eh kokatua delako uh, ba endaia izan bar dela kulu lana egiten duena baita ere Lapurdi kostaldeko beste uh, beste herrien uh, herriekiko uh, hor normalki Bai urrunean ziburun eta Donimannen autetxe abertzalek galdera berdineekin bar dute Donioan erroitzuneko herriko etxean galdera hori egina izan zen e, alderdi komunistako kide batek egin zuen eta e, bo hoy batzuk oitura dutenez e, e, ba, muga jartzea gure artean e, ba, erantzuna izan zen ez zirela sartzen e, e, espanolen aferetan Bo, guretzat ez da espanolen aferak dira Euskaldunen aferak bete eta gure ustez, berda ere aztertu zer egiten den baionako portuarekin deia ba ez duena betetzenen bere, bere zera osoa, eta baita ere bilboko portua. Eta halako animaleko beste portu bat izaitea Hor, erdigunean, etzaigu, apropos, apropos iduritzen, lehen aipatutako ingurumenaren kiko arrazenen ekonomikoki ba, baita ere kalte izango ditzateke, eta baita ere ba, behar dugulako bengo zasi, euskal gisa pentsatzen eta hortorako berriz diot guruasmoa dela epe labur batean ba, Gipuzkoa ba hori Pasaiia Donosti Lezo eta bestek, bestelako herrietako lagunekin, ezkerra eskerrabertsaleko lagunekin, barremanak sendotzea eta borroka honetan elkarrekin jongiten. giten. Horri zaidin portuen inguruan superportuaren inguruan aurrerago eta beste momentu batean hitze hingo dugu. Bueno ba hor hiri hondakinen tratamenduarenen erraustegiaren inguruan izan ere bueno, bakego gipuzkoan badagora proposamen e, nahiko neko eraginkorra eta serioa atesateko e, politika baten e, alde horren kontradirela bueno, ba, alde batetik alderdi espainolistak eta baina baita ere baita re Euskaaldeari jeeltzalea ez du bate egiten eta txingudiko mankomunitatea ez dago Gipuzkoako mankomunitateen barruan eta dirudenez bueno, ba, beste intentzio batzuk beste e, gogo eta batzuk geite ditu Uste tratamendu horren inguruan Horren inguruan, ba, bueno, beste unbatean Itzein godu dugu baina gaia Ormai gainean jartzen dugu eta Bai, uh, gu gainera Uste duhu momentu hontan Ba, bakizu duela Duela zenbait urte Alegin batekin zela, endaia, irun eta Onjarbiren artean, ba, erroste planta aurrera eramaiteko Ga e, gaur egun ez gira bat ere e, egoera berdinean, zenta Hendaiaako herriko etxea hendaiaako herria dagolotuta orain herri elkarkoari, eta horre ere eramaten ari da e, ba, gogoeta bat e, ondarkinen bilketaren inguruan, segura mutualizazio bat emanen da. Nola emanen den orendik ba, ez da joargi, eh, bakarrik azpimarratzea ala ere honen eh, inguruan, dola iruia bete erriko etxea bere gain hartu zuen kudeaketa hori, eh, gastu batzuk eman dira kudeak horren inguruan, eh, atez, ateko edo hemen select, eh, bilketa selektiboa eh, indartzearen aldeko urras batzuk eman dira, Jakin gabe ondotik zen izanen den uh, bilketa modua, mm -hmm. eh? Zere, bilketa hori azken finean uh, ez estalidatuko da ez herri zerri basiketa herri elkargoan eta azpimarratzeko uzten badiazu azkenengo uh, pasaden uh, jabetean urtarrilean autetxi eskerte hartabertsaleak egolapurdiko autetxi eskerte hartabertsaleak nts bako bat eman genuenzentajustuki gu uh, erakunde hortatik kanpo gira uh, oposizioa uh, oro hortik kanpo da eta hemen betikoek uh, agintzen dute eta hoiek hartuko dute erabakia guztien izenean. Beraz hori bon, es salatze uh, guk berrestea uh, irutzen zaigula herrien uh, kudeak eta bat izan behar dela hemen deitzen dena heji eta ez dela pasatu behar eh, azken boladan izan den bezala ba, ba, ba pribatuen esku zen horrek eh, horrek emendatzen egiten ditu bakarrik eh, ba pagatu beharreko zerkak eta zerga batetik gupen txatzen dugu ere bai eh, ba lentasuna eman barzaila atezateko bilketari eta eh, modu batez pagatzeko momentuan ba, gehien kontsumitzen dutenek geio pagatu behar dutenak eta eh <laughs> Logik, horrekin, guztien kontsumitzen dutenak ba gutxiago berdute berdute pagatu. Halo. eta horrekin galditzen gara iker esker mila gorean izategatik. Bai, mi esker zuei.